Bueno, Mikel Llorente, azkenan lau eta bat, gantaia eh, ondixan baina pixkat engainatzen duz, lana egin marri zan duzu partidat eratzeko. Bai, bombe, e, kategoriontan partidak iragaztea, ez da erraixa eta gauden egoera, noendikan, noendikan gutxigo, ez, eta gainea, e, galtzen hasi geha. E, Bailenengo lehenengo eta haute, gure huts batez apropitzatu dira, eta gola sartu dute, eta hor Degoera, hauetan, hau atzitik joatea markagailuan aso kostatzen da ez, baina, bueno, taldean nik zen zene gondela, ez igual lauta bat irabasteko, baino nik uste, beraini, baino baina, nobeak izan garaela eta garaipena menezita dela. Bueno, markagaiari vuelta eman alizatea, eza, edozen garaipen ez dara. Ez, bai, segi es, esan eta orain dela aurreko partidua orain dela 4 jornada ira egin dituen, hemen bete aurka, eta baita egun hartan galtzen hasi ginean utzeta bat eta egoera hauetan zaila da galtzen hastea. zati jendia burumakor jartzen da, pixkat nerbiozten da, baina bueno, e, taldea gaur sendo zenorkitu da eta nikuzte garaipena merezita. 3 porret zeremun jarraien ja, e, beraz esaniteke behartzen utela garaipena hoe, es lasaitasuna emango dizuelako. Bai, bai, egia san taldea, taldea ondo entrenatzen nahi da eta ni ondo entrenatzen duen bitartean e, konfianzza osa dokal gero asteguruan buruan e, gauza berdin ahiteko ez, baino ez da erresia, ez, azkenean egoera pixkat aldizu ez, ba genekik guen gaur oso partido garrantzitsua zela eta ezin genu lau egin eta egoera horre pues, pixkat narbiosten du jendia ez, baino bueno, e, ni taldean konfianzza ondia dokat eta horrela entrenatzen duen bitartean nik uste gari peinak eritziko dira E, oso berdindu dago aurten maia, orduan, e, bi porretekin bera joan zara azkar, baina gero garipenekin ere, hurbiltzen ba, zara lehenengo postotara. Bai, bai, egia da. ematen denun, noen ginela e, bekaldian gaur irazi dugu eta aurrengo astean, berriz, irazten bera degu 6. jarraian ateta, eh jartzen hartzen gea 7. 8ren, baina ezintza despistatu. Azkenian zure zure posizioak bai 6. 5 izan, eh 7.an izan ezintza despistatu, atipuntuen aldea oso oso txikia da eta biru partido jarraian galduta berriz sartaintzera araso barritan. Ia e, oso sondo urtea, ditan, e, ba oso ondo hasitzen urtea lehenengo jarduna ditan, oso bola da ona hartu zuten, e, gero bera egin duzu, ezagitzen da horren arrazoia. Bueno, eh taldea ondo zen, es. Eh aldaketa asko genitu plantilan, amabi ama jokalari berri eta gehiinak, bai regionaleko eta bai juvenieti pasatakoak, eta jendia oso, oso gotxo di zen, eta igual gero eh, partido pare bat jarraian galduen unian, igual pixkako zatu intzen, es? jende gazte horrekin kontatzia aldean, baina, bueno, azken nian, eh, konfiantzenan bertzaio, jendia direz, e, temoraldea ziren, kapazak izan bali maginen, emaitzaunak atetzeko, pues, moganire kapazakea, ez, eta orduan, zaiatu bada, konfiantzen baten jokalari, eta zai, ez da, ez, eta gaina lehenu astean jipoia ondia jazuzuen unzara utzen partido senduain genun utxeta atiragazen ta mm, argita garbi etziren izan bi penalti, eurogeita magosgarren magos minutuan aldu ingen unta e, golpe oso gorra e, izan zen aldagelan partido bukatzian segon lur jota, baina bueno ne indarra indarra ondiea talde honek eta egoera saiei vuelta emateko. Talde gasteiztareak e, baditu goza txarroiek esperientzia falta hoiek, uh -huh. baina bueno, gero begira ere, ba pentsatzekoa hondarriak dela proiektu sendo ba bat, eh? Bai, hemen sorionez gausak oso argi ez? Azkenia, azken finean lehenengo taldea izan badu e, gastemaitetako ekipoeen jarraipena, eh, ez da gut sentido horran oso aurke daukagu eta egia da, pues, hartzen e, art, ai den konfiantzekin taldea datorren urtean jarraitzen badu gutxo gorabera, plantilla berdinak beti badago ba, jabaten baten bat, pero ba, bi, hiru gehienez, eh, hartzeko izango da. Horren urtean taldeakingo du lana seguru, askin. Saia jende horren gasterekin lanegidea egunerokoan entrenamentutan. Ez, ez entrenamentutan estadoi asi. Jendia osoan entrenatzen du. De, igual iguala solo izan daiteke pues horrelako egoeretan sartzea, es ta pixka dudatzia beraien posibilitatetan, es ta hordan zuko horren martzea. Egunero egunero beraiekin beraien gainean pues sa ten eh kapasadiela gausak ondo daiteko, sentido hortan igual esperientzia falta hori, hori da saiena, za, e, es egoera hauetan, es gausak ondo jaten dienean igual du gaztiak o, veteranoak izan, orduan illa bakarri joten dira gauzak eta bueno, e, ikusita orainartekoa, zakitze e, Elburu jartzen duzun, e, denboraldi hau bukatu bitarte. helburu Na, Elburu nabuzi eta bakarra e, da maia mantentzia, dudari gabe. Udari gabe. E, azkenian, beti da urtero da helburu berdina, egila da lehen urtean urte hona egin genula, pues, taldeak esperientzia hiru irula urte jarraian gutxura talde berdina, eta esperientzia basuen eta urtean beste aldaketak ino, handik eta gehiago El burua hondi garbiagoa da, ez? Eh, maia mantentzea, ez? Ta, hori da elburu nagusia. Elburu nagusia maia mantentzia da eta gero, pues bueno, maia mantentzen dugun momentuan, pues a liketa aldeketagoiena lehitzia. Oraingo partida oina egin daukazu, ez? Aranoia mundiren kontra, Naikon Dabil e, bosarren postuan, ordan irtera nahiko zaila, ez? Bai, zaila gaina zelaia txiki shamarra da, guri amaien pizka txiki jiagoa eta beti zelaia zaila da, baina bueno, Zan deguna, oso, oso berdinda dago, nahizta bosgarrena egon, seguro aski diferentzia puntuan atletikan, ez da oso ondia izango, o sea que partidu guztiak, e, Artu Bardi irazteko, irazteko moduan. Na da, miñez gero